Цілу вічністю слухав ці довгі гутки. Вечір лоскоче очі. Ніч підійшла на відстань руки. Ти залишилась на відстані ночі. Зимно, і ми серед зими. Сніг як фата білий. Та лебеді вже махнули крильми. І на серце моє сіли.